Танок Танок – ритмічний рух під музику, один з найдревніших видів мистецтва. Існують національні танці – лезгінка, гопак, фламенко. Бальні класичні – вальс, танго, румба. Сучасні – рок-н-рол, брейк, сценічні – балет. У танці можна висловити свої почуття, оповісти історію, створити потрібну атмосферу чи продемонструвати майстерність. Розрізняють два основних види танцю – світські – заради власного задоволення, і сценічні – для глядачів. Танок в історії Танок виник багато тисяч років тому. Фігурки танцюючих людей зустрічаються на скельних малюнках у печерах Європи й Африки що належать до історичних часів. Більшість старовинних танців пов'язана з ритуалами та обрядами. Англійський танок Моріс бере свій початок у древніх воїнських обрядах, а танцюристи вуду на Гаїті впадають у транс, закликаючи духів. Виразні давньогрецькі танцювальні дії, пантоміми справили пізніше великий вплив на розвиток європейського мистецтва. Запрошення до танцю Традиція світських танців налічує багато століть. Японський танець бугако відомий з 7 століття. У середньовічній Європі величезної популярності при королівських дворах набули бали. Чимало світських танців виникло з нескладних танців простого народу а вже з 15 століття були вчителі танцю, які навчали правильного виконання модних танців. Класична краса Балет зародився в 15 столітті в Італії, але найповнішого розвитку досяг у Франції. Король Людовик XIV, сам пристрасний танцівник, у 1661 році відкрив у Парижі першу Європейську академію танців. Тоді ж з'явилися і професійні танцівники. Директор академії Шарл Луї Бошан сприяв канонізації класичних рухів. Вважається, що саме він ввів основні балетні позиції рук і ніг. У середині 19 століття у Європі набули розвитку романтичні балети, такі як «Жізель Адана» Сільфіда Шнейцгофера Руйнуючи канони Друга половина 19 століття – період розквіту російського балету. Подарували світу такі шедеври, як «Лебедине озеро», «Спляча красуня» Чайковського. На початку ХХ століття деякі танцівники прагнули створити вільніший стиль танцю ламаючи жорсткі канони і традиції класичного балету. Великий вплив на сучасний балет справила американська танцівниця Айсидора Дункан. Вона танцювала боса, створюючи образи, навіяні мистецтвом давньої Греції. О часи! О звичаї! З часом разом з музикою змінювався і стиль світських танців. Стримані, навіть манірні танці XVIII століття було витіснено танцями, які давали більшу свободу і розкутість. У XIX столітті вальс, який тільки-но з'явився, вважався не досить пристойним, тому що танцюючи, чоловік і жінка трималися дуже близько одне від одного. Танці початку ХХ століття Чарльстон-Степ беруть початок у народних африкано-американських та ірландських традиціях. Молодіжні танці Трясучка під джазову музику, поширена серед солдатів американської армії, стала модною в 1930-х-40-х роках, а до 1950-го розвинулась у рок-н-рол. У 1960-ті роки був дуже популярний твіст, а для кінця ХХ століття характерні диско, брейк-данс та інші танці. Ілюстрації До програми змагань з фігурного катання на льоду включено спортивні танці. У них часто використовуються традиційні балетні елементи, що надають більшої виразності танцювальним композиціям. Сучасний балет менше канонізований, ніж класичний і не завжди має сюжет. Завдяки своїй рідній хореографії на сцені виникають вражаючі художні образи. Балет це танцювальний спектакль, в якому за допомогою рухів розповідається чи романтична легенда, молодине озеро, чи казка Аліса в країні чудес. На знімку Аліса під час подорожі країною чудес зустрічає жахливу королеву черви. Музика і танці відігравали важливу роль у культурі народів з племінним устроєм життя, наприклад, у Зімбабве, що в Африці. На знімку танцівник племені Шангаан у масці, вигадливому костюмі з крилами та солом'яній спідниці виконує ритуальний танок. У 1980-х, 90-х роках 20-го століття у моду увійшли танці під швидку ритмічну музику, яка часто супроводжується світловими ефектами. У популярному японському театрі Кабукі всі ролі, зокрема й жіночі, виконуються виключно чоловіками. Дії складаються з танців, пісень та діалогів, щоб створити сильніше враження. Кожна сцена завершується позою, яка називається «поза-мі».